Korinflilərə birinci məktub İkinci fəsil Ey qardaşlar, mən Allah barəsində sirli həqiqəti elan etmək üçün sizə gələndə yüksək natiklik və müdrikliklə gəlmədim. Çünki mən aranızda olanda İsa Məsihdən, yəni çarmıxa çəkilmiş şəxsdən başqa heç nəyi bilməməyi qərar aldım. Yanınıza zəiflik, qorxu, Və böyük lərzə içində gəldim. Mənim sözüm də, vəzim də müdrikliklin inandırıcı sözlərindən deyil, ruhun qüdrətini göstərməsindən aslı idi. Belə ki, imanınız insan müdrikliklinə yox, Allahın qüdrətinə əsaslansın. Yetkin insanlar arasında isə biz müdriklikliyi öyrədirik. Amma bu müdriklik nə indiki dövrün nə də bu dövrün fani hökmüdarlarının müdrikliyi deyil. Biz Allahdan gələn sirli müdrikliyi öyrədirik. Allah bu müdrikliyi bizim izzətimiz üçün zaman başlamazdan əvvəl müəyyən etdi və gizli saxladı. Bu dövrün hökmüdarlarından heç biri onu anlamadı. Çünki anlasaydılar, izzətli Rəbbi çarmıxa çəkməzdilər. Amma necə ki yazılmışdı. Allahın onu sevənlər üçün hazırladıqlarını nə göz görüb, nə qulağı iş edib, nə də insan ürəyi dərk edib. Bizə isə Allah bunları öz ruhu ilə açdı. Çünki ruh hər bir şeyi, Allahın dərin düşüncələrini belə araşdırır. Axı insanın düşüncələrini insanın daxilində olan ruhdan savayı kim bilər? Eləcə də Allahın düşüncələrini Onun ruhundan savayı heç kim bilməz. Allahın bizə verdiyi ən amları dərk edə bilməyimiz üçün, biz bu dünyanın ruhunu yox, Allahdan olan ruhu qəbul etdik. Bunları insani müdrikliyin öyrətdiyi deyil, ruhun öyrətdiyi sözlərlə bildiririk. Ruhani anlayışları ruhani sözlərlə ifadə edirik. Təbiyyətcə yaşayan adam Allahın ruhuna aid olan şeyləri qəbul etmir. Çünki bunları ağılsızlıq sayır. Bunları başa düşə bilmir. Çünki bunlar ruhani nöqtəyi nəzərdən araşdırılır. Ruhani adam isə hər şeyi araşdıra bilər, fəqət onun daxilini heç kim araşdıra bilməz. Axı Rəbbin ağlını kim dərk etdi? Ona kim məsləhətçi oldu? Amma biz Məsihin ağlına malikik.